Radio lectio. Till ryggradslösa djur som vi hade förra gången Det blir ryggradsdjuren Ryggradsdjuren är en relativt liten grupp Det finns faktiskt bara cirka 40 000 arter på hela jorden eh, Och det är alla djur som har ett inre skelett med kotor Och som bildar, sig, bildar en ryggrad eh, Trots att ryggradsdjuren är en liten grupp Med få arter så finns de över hela jorden och dominerar egentligen hela djurlivet. Det är de vi stöter på för det mesta och det är de vi tänker på när vi tänker på djur. Det finns några grupper av ryggradsdjur som vi ska titta närmare på. Vi ta finna något specifikt för varje grupp. Något kännetecken, något att lära in. Den första gruppen är Fiskarna eh, Det finns ungefär 20 000 Fiskarter på jorden De finns ju eh, De flesta fiskar har skelett av ben Men hajar Och rockor De har ett broskskelett Det finns eh, Fiskar som eh, Faktiskt även eh, Klarar av att leva på land Slamkryparna är eh, så kallade amfibier de trivs i vatten och kan även ta sig upp på land för att ja, fånga föda. Fiskarna andas med gälar, och de kan bara fungera i vatten. Gärlarna utvinner syre ur vattnet. Vatten tas in i munnen och passerar gärlarna där och syret fångas upp. De allra flesta fiskarna har Gällock eh, Som pumpar in vattnet Eller pumpar igenom vattnet Det saknar faktiskt hajarna, hajarna saknar Och har inget som kan pumpa genom vattnet Utan de måste istället Hela tiden vara i rörelse För att vattnet ska strömma genom Gällarna Fiskarnas kroppstemperatur Är lite speciell De är nämligen växelvarma Växel innebär att de anpassar sin temperatur efter omgivningen. På vintern, när vattnet är kallt, så sänker fiskarna sin kroppstemperatur. Det gör att de hamnar nästan i en dvala eller halvdvala. De simmar långsamt, de äter väldigt lite och de har inte så jättemycket för sig. Men de överlever. Fortplantningen om fiskarnas eh, sätt att föröka sig finns det lite olika sätt. Det vanligaste är att de lämnar äggen och eh, sädesvätskan direkt i vattnet. Det kallas för rom och mjölke. Eh, det är en yttre befruktning. De kläckta ynglen får sedan klara sig själva och växa upp. Men det finns också fiskar som eh, bygger bo. Där de lägger sina ägg Det finns eh, fiskar som är munruvare Som faktiskt ruvar äggen i munnen Och till och med har de levande ynglarna inne i sin mun De första tiden För att skydda dem eh, Vissa fiskar har även så kallad inre befruktning, Det betyder att de föder levande ungar. Utfiskning är ett stort problem vi fiskar för mycket fisk på jorden. Och i de stora haven så ser man nu att vissa områden är helt tömt på fisk. Fiskarna är känsliga även för miljöförstöringar. Vattnets pH-värde påverkar dem. Och gör att vi måste börja ta hand om haven och sjöna för att säkra fiskens fortlevnad. Ja, vi sa att äh, slammkryparna var en amfibier Ett annat djur som också är amfibier är ju groddjuren Groddjuren lever både på land och i vatten eh, Gruppen groddjur omfattar både grodor och salamandrar Det finns ungefär 4 000 groddjursarter på jorden Och då hittar vi uppstått de flesta i de tropiska länderna Där det är varmt och fuktigt eh, Men det finns även 13 grod, art, groddjur i Sverige Groddjuren, de är också växelvarma De är väldigt beroende av en fuktig miljö Deras hud är tunn och kan delvis fungera som andningsorgan Alltså de kan andas genom huden så länge den är fuktig Det är just därför som grodorna är mest aktiva på, på eh, natten När luften oftast är fuktigast Grodorna lägger sina eh, citron i vatten och ynglerna utvecklas i många steg. Från början är det liknande fiskar och andas med gärlar. Sen utvecklas de och växer till mer och mer grodlika. Och när de är fullvuxna så har de lungor att andas med. Även grodorna är känsliga mot miljöförstöring. Utdikningar som dränerar marken och miljöförstöringar har skadat grodorna. Åtgärder har gjorts och det har blivit bättre och vi börjar få fler grodor här i landet. Det för med sig att även storken blir vanligare för storkar lever just till stor del på groddjur. Ryggradsdjur, ja, fiskar och groddjur. Inget radiolektio utan lite musik. Nu är det dags för uh, Bearman med låten No One Understands. You moved on without me same. Feeling sorry I ever felt this way. Feeling sorry with no one else to please. Krälldjur Ja det finns det 7000 arter på jorden Dit räknar vi alla ödlor Alla ormar, krokodiler och sköldpaddor. Alla krälldjur har torr hud Till skillnad från salamandrarna Som bara kallas vattenödlor. De har grodhud, Men kreptilerna de har torr hud Krälldjuren lägger ägg Och Vissa krokodiler Och några andra reptiler De vaktar sina ägg I Sverige har vi bara sex arter Tre ödlor. Skogsödla, sandödla och ormslå eller kopparödlan. Och eh, vi har tre ormar. Huggorm, snok och hasselsnoken. Tropiska krädjur. Ja, det, där hittar vi de flesta. Förstås. Men där är en eh, hotad art. Både ormor och sköldpaddor fångas i mängder och eh, anses så attraktiva som husdjur eller som material för väskor och skor. Det vi kan säga om kräldjuren är att de inte har några men ändå har gott luktsinne. Ormarna till exempel spelar ju mycket med tungan och det är för att få in lukt in till luktorganet som sitter in i gommen. Krälldjuren är tysta djur. De uppfattar ljud dåligt men kan känna vibrationer i marken och på så sätt göra sig uppmärksamma. Hur man ser skillnad på en huggorm och en snok kan ju faktiskt vara intressant. För det är faktiskt bara huggormen som är giftig. Ja, snoken har ljusa fläckar bakom huvudet. Eh, och eh, Huggormen, den har eh, ett rätt så kantigt Huvud Och den ska man då Akta sig för Men ormarna i Sverige är ju inte så eh, Att de eh, Vi snubblar över dem Nej, eh, de ormar som lever här Och ödlor i Sverige, de eh, måste Ta vara på all värme De kan få De är växelvarma och eh, vårt kalla klimat eh, Är ju inte så Idealiskt egentligen. Därför hittar vi dem oftast i solen på en sten eh, där de gillar att ligga och värma upp sig. Och på vintern, ja, då går de i dvala, ner i marken, i hålrum eh, där de kan liksom eh, sänka sin kroppstemperatur och sin aktivitet. Vi går vidare. Det är som inte krälar, det kanske flyger och fåglarna, det är nästa grupp. Fåglarna har faktiskt utvecklats från dinosaurierna. Eh, och fåglarna, de är jämnvarma. Det betyder att deras kroppstemperatur är konstant. De håller sig på ungefär 40 grader, oavsett eh, väder och vind. Det har de med en fjäderdräkt som hjälper dem med. Och det här den här eh, fjädredräkten, den hjälper dem även eh, att flyga. Eh, fåglarna har ofta en strömlinjeformad kropp vårt ett väldigt lätt skelett och därför är de duktiga flygare, de flesta av dem eh, Det vanligaste bland fåglarna är också att de bygger bord och att de ruvar sina ägg Vissa fåglar kan eh, direkt när de släcks söka egen mat och eh, vandra omkring till exempel små kycklingar Medan eh, de flesta småungla, eh, småfåglarna eh, föder då eh, får nakna ungar som är väldigt hjälplösa och krävs att eh, bli matade flera veckor innan de klarar sig själva många fåglar har utvecklat goda egenskaper inom något speciellt område för som passar just deras levnadsförhållanden det kan vara till exempel att de är väldigt goda flygare eller att de är väldigt goda simmare eller så tittar vi på sinnesorganet så är det synen och hörseln som är fåglarnas eh, starka sidor. De hör bra eh, och framförallt de ser ofta bra. Fågelsång tänker vi kanske också på. Och eh, När man ställer sig frågan varför de sjunger så är det eh, oftast för att hävda ett revir. Alltså ett eget område dit de inte vill släppa in några eh, Andra djur från samma art En hane kan vakta sitt område med hjälp av sin sång Som i princip betyder Akta dig, kom inte hit Men man kan också eh, Anta att fåglarna lockar Till sig honor med Fågelsång Så att eh, både ett lockrop Och ett varningsrop Olika fåglar uppvakta varandra på olika sätt men det är vanligt att det förekommer Någon slags uppvaktning Och just att det är olika på, olika Fågelarter Gör att det är väldigt ovanligt då Att olika fåglar Olika fågelarter parar sig med varandra ska jag säga. Men vissa fåglar Är så duktiga på att Skaffa en partner så att de faktiskt håller ihop Livet ut Och det gäller till exempel svanar och gäss Klimatet spelar stor roll för fåglarna också De trivs inte Eh, jättebra i Sverige året om Många av dem De flesta av Sveriges 300 arter flyttar söderut på hösten För att övervintra Och det har mycket med mattillgången att göra Många fåglar är beroende av insekter Och eh, det har vi inte här i Sverige på vintern Utan då flyttar de söderut Där tillgången på mat är god men de kommer tillbaka för att under sommarhalvåret så är det väldigt gott om mygg till exempel eh, och det gör att det är väldigt god miljö att föda sina ungar i Nu har vi kommit till den sista gruppen bland ryggradsdjuren och det är ju däggdjuren Däggdjur är en grupp som innehåller allt från äckorrar eh, fladdermöss och människor Gemensamt är att vi tar hand om vår avkomma. Vi, eh, vi föder upp dem på modersmjölk. Och ordet däggdjur kommer just av dägga som ett annat ord för dia. Alltså mata med modersmjölk. Däggdjuren är jämnvarma. Det betyder att de har en konstant kroppstemperatur som inte ändras. Och det är därför många av däggdjuren har, faktiskt har päls då, som hjälper till att hålla värmen. Alla däggdjur föder faktiskt inte levande ungar, även om man ofta säger det. Nej, det finns egentligen eh, tre varianter. Klakdjuren, de lägger ägg. Eh, klakdjur heter de därför att de har en kloak. och En klak är en kroppsöppning eh, där både könsceller, urin och avföring kommer ut. Alltså en enda öppning för allt. Eh, precis som fåglarna. Men klakdjuren, de lägger alltså ägg. Eh, när ägget har kläckts eh, så slickar ungen mjölk från mammans buk. Och Pungdjuren är en annan grupp däggdjur. Deras ungar är mycket små och outvecklade när de föds. Eh, och därför har ju mamman pungen på magen där barnet löv, kan eh, växa till. Där den får mat och skydd och värme. För att klara sig och utvecklas Klart helt enkelt De andra djuren då Som inte klakdjur Inte pungdjur är moderkaksdjur Alltså fostret Växer till inne i moderns mage eh, Och får sin näring eh, Via en moderkaka Och här Har vi människorna Vi har nedmössen och vi har till och med blåvalarna Däggdjuren är en liten grupp finns ungefär och tusen det är gusarter på jorden. Och tyvärr så är många av arterna utrotningshotade. Det kan bero på olika saker som jakt eller skövling av skog eller uppodling av gräsmarker. Olika saker som gör på inverkan på naturen, alltså som tränger undan djur som har det som sina levnadsplatser. Många däggdjur är väldigt sociala Alltså trivs i grupp I flocker Flockdjur eh, En flock kan vara praktisk på många sätt eh, Det kan vara lättare att försvara Göra att det lättare att försvara sig mot fiender eh, Det kan göra att eh, Yngre flockmedlemmar Kan lära beteende av äldre eh, Det är praktiskt därför att det finns oftast någon Att para sig med när det är dags för det Och eh, det är faktiskt lättare att upptäcka föda om man är många som hjälps åt att leta. Tänker man efter människan så är vi också ett flockdjur. Vi drar nytta av varandra i stora grupper. Läran om djurens beteende kallas för etologi. Etologi går ut på att studera djuren och försöka förstå hur de bete sig och varför de beter sig på olika sätt. Eh, av det kan vi lära oss mycket om djuren och, och kanske en del om oss själva också. Hur vissa eh, biologiska saker fungerar, hur barn tyser till sina föräldrar, hur eh, våra, eh, många av våra instinkter fungerar. Ja. Det här är ungefär det som vi har gått igenom. Som vanligt, jag uppmanar dig att läsa sidorna i boken. Titta även på frågorna på sidan 59. Minns du frågorna är frågor som är frågade direkt på texten. Förstår du frågorna är lite eh, utbyggda, lite klurigare. Och så finns det två utmanande frågor. Lyssna på radiolektion några gånger. Eh, läs igenom dina anteckningar. Det är jätteviktigt. Och eh, som jag brukar säga också, tänk medan du studerar, fundera, sätt saker i ett sammanhang och eh, kom gärna och fråga om det är något ni undrar. Lycka till! Som vanligt så är musiken hämtad från The Podsafe Music Network och den, vill ni hitta mer musik där så är adressen music.podshow.com